Kapitel 19 Fanen kan inte komma dem till att stå. Kreuzs speciellt avdelade trupp var fullt inblandad i strid med den ryska fyrkanten när den anfölls bakifrån. Skvadroner från den vänstra ryska kavalleriflygeln under Mjenshikal hade svept fram i en båge ute på slätten och på så sätt nått en position varifrån de kunde falla svenskarna i ryggen. De svenska ryttarna lösgjorde sig från den besvärliga striden med fotfolket. Kröjts trupp hade redan tappat flera standard, gjorde helt om och red till attack för att möta detta nya hot. Motståndarna drog sig tillbaka i full karriär. Det var i den stunden delar av det svenska fotfolket slängde sina gevär och började ränna bort. Hur uppstod denna panik? Troligtvis var det under trycket från stora förluster lidna under en mycket kort tidrymd, något som alltid har en mycket negativ inverkan på en trupps sinnesstämning, speciellt om de träffar hårt bland officerarna, den övervakande, stridsledande och sammanhållande kraften, tillsammans med hotet från en hotande inringning som knäckte soldaternas vilja att slås. Krig är i mycket ett brutalt spel med svårberäkneliga psykologiska faktorer. Ju hårdare pressad en grupp soldater är, desto mer ombytligt och opolitligt blir deras psyke. Faran späds ut när den delas av 600 män. Men en soldat är bara så modig eller så feg som den till höger och vänster om honom. Bakom paniken låg ytterst den sviktande stridsmoralen. Leda vi kriget. Trötthet och tvivel. Vad den utlösande faktorn var kommer vi aldrig att få reda på. Det kan ha varit vilken obetydlighet som helst som satte de hårt spända nerverna i dallring. Kanske en missförstådd order, en missförstådd rörelse. Vem vet? Georg Stjärnhjälm har i dikten Fältskräck talar, gett oss en kraftfull och klarsynt bild av paniken på slagfältet. Min moder i den hisklig mörka natt. Själv är jag blek och hässlig. I ängstig sköld och hjärtebångighet. I räddhågsfrost och bävan. Består min makt och margfall segervinst. När jag en här vill fälla. Jag tarv där ringa vapen och rustning till. Ett skrimsel. En dröm, en skugga, en röst, ett oförmodligt ord, ett skri, en ovänt syn, en tanka. Ett missförstånd och felgrepp är min vapen, min rustning och beredskap. Därmed jag faller an mångtusend man och hela härar herrar. Levenhaupt såg också hur delar av den vänstra flygeln började rygga, allt medan den högra flygeln fortfarande gick på. Det hela gick oerhört snabbt. På några ögonblick sprack förbanden upp i sina fogar. Den brutna delen av linjen förvandlades till ett kaotiskt virvar av kroppar efter stupade och soldater på flykt. De sönderbräckta bataljonernas soldater spreds över slätten som rännylar. Så fort levenhaft såg detta, vände han om hästen och red så fort han någonsin kunde ditåt. De flyende måste fås till stånd igen. Måste. Det var Närkingarnas och öskötarnas två bataljoner som råkade till flykt. Generalen stötte först på öskötarnas oordnade flyende skaror. Mitt i strömmen av människor stod deras chef Appelgren. Han hade blivit sårad och skrek förtvivlat till manskapet att de skulle stå. Levenhaupt tred upp till Appelgren och bönföll honom. Herr Överste, jag ber eder för Guds skull, kommen edert folk till att sätta sig igen. se hur vi redan driva fienden på vår höger. Uppgivet sa Appelgren att intet kan jag få dem till att stå. Där till är jag blesserad. Och bad istället Levenhaupt hjälpa honom. Gud give herr generalen kunde bringa dem till stånd. Levenhaupt gjorde ett försök. Han red omkring framför de flyende och bad, hotade, slog och bannade.